Velkommen til en af de fine københavnske salonger. En salon, hvor vi bramfrit og begavet behandler mine gæsters kæpheste i den aktuelle politiske debat. I dag har jeg besøg af to nominerede til Berlingskes folksmarkpris, Birgitte Kosovic, der er skønlitterær forfatter og debattør. Og Sørine Godfredsen, sovnepræst, journalist og meget andet skarpt. Velkommen i Østergaards Salong. Først uh, tillykke med jeres uh, nomineringer. Tak, tak. I har muligheden for at vinde 250.000 kroner og en masse ære, når fondsmarksprisen uddeles til at Den bærningske Fond her i marts. det hvad tænkte du, da du fandt ud af, at du var nomineret? Jamen, jeg skræber. bare. <laughs> jeg skræber <laughs> hoppet. <laughs> jeg, jeg, jeg må indrømme det. Jeg synes jo, det er en kæmpe ære. Jeg var meget overrasket. Jeg hører jo inden for det litterære miljø, og der har jeg jo prøvet at være nomineret og også vinde priser. Jeg havde slet ikke set det her komme overhovedet. Så det var jeg meget, meget overrasket over. Det er en kæmpe ære, altså. Sorine, hvad, hvad ser du øh, nomineringen som en mulighed for? Altså, I, som Birgitte, så er det jo en, en mulighed for at blive glad og mm. føle, at, øh, at meget af det arbejde, jeg har lavet i mange år, ikke er faldet fuldstændig på jorden. Ja, nogen har faktisk det. Det er jo skønt at blive bekræftet i det. Og så, så er det jo bare meget motiverende, og øh, man får sådan lyst til at bare at lave endnu mere, når man, ja. øh, når man øh, sådan, øh, får at vide, at andre har udbyttet af det. Hvor er det godt. Til de lyttere, der ikke kender prisen, kan jeg fortælle, at det er en pris, der gives til markante stemmer og tænkere, som på afgørende vis har bidraget til den borgerlige idédebat. Og det har I. Og jeg er sikker på, at vi også kommer til at høre skarpe bud i dagens udsendelse, hvor vi skal tale om, at udlændingepolitikken har spillet for lidt. Vi skal tale om, hvorvidt mennesket leger Gud, når vi debatterer abort og aktiv dødshjælp. Og vi skal tale om, hvorvidt identitetspolitikken handler om, at vi misforstår frihed som individuelle rettigheder. Lad os starte med en debat, som har fyldt meget de seneste uger. Spørgsmålet om, om grænsen for, hvornår man kan få abort i Danmark, hæves fra 12 uger til 18 uger. Hvad mener I helt kort om det? Serien, skal den hæves? Nej, øh, det synes jeg ikke, den skal. Øh, fordi at abort er grundlæggende et af de aller, allerstørste dilemmaer i vores moderne tid. Sådan er det. Når menneskene vil ind og øh, påvirke liv, enten selv at forme det, eller sætte det i værk, eller manipulere med det, eller direkte stoppe det, så er vi inde på et område, der er så farligt, simpelthen. Så derfor så er... Abort er et af vores allerstørste etiske dilemma, og vi får aldrig et tilfredsstillende svar på det. Men det, som jeg synes, vi kan gøre, det er, at vi kan øh, sikre os, at vi ikke trækker ved med at skubbe grænsen for, hvad, øh, hvor sent man må få foretaget en abort, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi holder fast over, vi er nu. Birgitte, hvad siger du helt kort? Ja, men øh, jeg deler faktisk dit standpunkt. Øh, jeg har ikke de samme kirkelige overvejelser selvfølgelig, men, men jeg synes også, at de her 12 uger det er passende. Så jeg går ind for fri abort, men jeg synes ikke, at, at tidsgrænsen skal sættes op. Abort er jo ellers ikke noget, vi plejer at, øh, at diskutere. Der er meget stor opbakning til fri abort i Danmark, men nu har Sex og Samfund altså sat fokus på, om grænsen for, hvornår man kan få abort, skal hæves. Øh, og de mener, det vil være en styrkelse af kvindens rettigheder, hvis hun selv har fuld rådret over den beslutning op til 18 uger. Lad os begynde med at høre generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt som her udtaler sig til TV2. Først og fremmest, så øh, er det jo centralt for os, at det altid er kvindens beslutning, øh, når det handler om hendes krop. Øh, men vi kigger ind i en lovgivning, som er over 50 øh, år gammel nu. Det, vi markerer 50 år for den fri abort i år, og den har ikke været ændret siden. Dengang lagde man grænsen for øh, det, at det var der, hvor aborter var trygge og sikre. Men i dag laver vi jo trygge og sikre aborter helt op til 22. uge, faktisk. Men når man passerer de 12. uge, jamen, så er det ikke længere kvindens beslutning. Så er det et samråd bestående af læger, socialredgiver og psykologer, der træffer beslutningen på kvindens vegne om hendes krop. Om hun skal have øh, øh, lov til at afbryde den graviditet, som hun ønsker. Og det der, vi siger, der er simpelthen et rettighedsperspektiv øh, i det her. Birgitte, er der ikke en pointe i kvindens rettighed? Fordi hvorfor er det andre, øh, for eksempel staten, som skal bestemme over min krop, hvis det sundhedsmæssigt er forsvarligt at foretage en abort? Det er fordi, der også er en anden krop. <laughs> det er jo det. Inden i kvindens krop. Og, øh, og den synes jeg faktisk også, at man skal have med i overvejelser. Jeg synes også, at man skal have de mennesker, som skal foretage aborterne med i sine overvejelser, fordi de kan jo få nogle meget voldsomme oplevelser, og det har også gjort indtryk på mig at høre en kvinde som Karen Vest, som jo Jormor også har foretaget aborter. Grunden til, jer. Øh, reagerer lidt, det er fordi der er nogen i den anden ende der skal stå og slå børn ihjel, der kan leve uden for livmoren. Hvad, hvad mener du med det? Jamen det mener jeg ved, fordi jeg har rent faktisk været jordmor, før der kom ultralydsscanning til, og jeg har været med til at slå børn levedygtige børn ihjel Det har jo selvfølgelig lagt sig som et traume fordi det er en forbrydelse jeg ved, at jeg har, kan huske, at jeg har været med til at slå et barn i 28, 28 uger gammel i Og der er jo et skærende punkt omkring der med 12 uger, hvor det er, at fosteret begynder at have et centralt og faktisk er et lille menneske. Og der synes jeg, at der er en grænse, hvor vi ikke længere bare kan tale om kvindens krop som en enhed for sig selv, men at der også er en anden krop. Og der må man jo så tage ansvar for, sit, for sin valg og bære det valg. Og, og tage det på sig, og så må det jo så ende med, at man bortadopterer sit barn, eller beholder det, men i hvert fald, at man gennemfører sin, sin graviditet. Så det, du siger, det er, at det er ikke kun kvinden, der har rettigheder, det har barnet ja, også. Ja, definitivt. Så Så Godfredsen, er vi inde og lege Gud i det her spørgsmål, og hvornår går grænsen for, hvornår vi selv kan bestemme over vores krop, og hvornår vi må give os hen til den proces, som er i gang? Altså, man kan i hvert fald som indledning sige, at argumentet med, at at det er et rettighedsperspektiv, og at der er noget galt med, at kvinden ikke bestemmer selv. Det er jo, det er jo altid meget farligt, at sådan et argument stående alene, fordi så er der ikke nogen grænse, Fordi det kan man altid sige, at kvinden har ret, mennesket har ret. Og hvis man altid kun stopper argumentationen der, så... Øh så kan man sådan set sige ja til næsten hvad som helst i rettighedens navn. Så, så det, er, det er en meget problematisk måde at argumentere på. Men hvis det sundhedsmæssigt er forsvarligt, hvad, skulle, hvad er det gode argument så for, at hvis man ikke ønsker et barn, hvis der er sundhedsmæssige problemer med barnet, er det så ikke bedre, at det er kvinden, som jo skal have ansvaret for det barn, der tager den beslutning? Nej, ikke altid, fordi både som, som begitte siger, der er også et andet livende væsen indblandet i det her. Så selvfølgelig barnet, som bliver mere og mere et rigtigt menneske, som tiden går. Det er et stort hensyn at tage. Og så er der også det i det, at hver gang vi har med så store etiske spørgsmål at gøre som det her, så er staten og lovgivningen med til at lægge en norm for, hvad vi opfatter som rigtigt. Og hvis man flytter en lov og skubber den her grænse og siger, at det, er også, det er fint med os i Danmark, at kvinder får abort så langt hen i graviditeten, så skaber vi en præcedens for, at sådan gør mennesker. Og så vil dem, der vokser op i det her land i de kommende generationer, blive vant til, at sådan gør vi. Så er vi hele tiden med til at rykke vores opfattelse af, Men hvad, er... hvad mennesket er for noget. Og hvad er problemet ved det? Fordi hvis det er det, teknologien kan, hvis det er sådan, vores samfundsdebat udvikler sig, er der så nødvendigvis noget problem i at skubbe den grænse? Ja, der er det problem i det, at vi for det første får en, i mine øjne, en afstumpet forhold til liv til, hvordan man værner om liv, og hvor meget man har lov til at gribe ind i et andet væsens eksistens. Det er jo det, vi gør med abort. Når vi skubber til den grænse, så vil vi ikke kun ændre abort-tænkningen. Vi kan også komme til at ændre synet på, hvad det vil sige at være handicappet. Har vi brug for sådan nogen? Den kan vi også nemt skille os af med. Vi vil også måske komme til at ændre syn på, hvor, hvor, hvor problematisk det er, at mennesker begår selvmord. Altså det hele taget, hver gang vi omgås begrebet liv og vores ret til at og forvalte det, som vi vil, så får de påvirkning på alle mulige forskellige områder af vores eksistens, og ikke kun den konkrete, vi er i gang med. Så at debatten om abort handler altid om meget mere end kun abort. Jeg synes altså også, det er meget symptomatisk, at dem, der argumenterer for at højne den her tidsgrænse, de nævner overhovedet ikke, at hensynet til kvinden kolliderer med et andet hensyn. Altså, den anden findes simpelthen ikke i deres argumentation. Og det er jo symptomatisk, og det er jo det, som du siger, Sorine. At man bliver simpelthen så optaget af sit eget udgangspunkt og sine egne rettigheder, at man glemmer. Man indregner ikke engang som en del af sin præmis for sin argumentation, at der også er noget andet end en selv. Men hvis kvinden faktisk ikke ønsker det barn, så er det vel heller ikke den bedste start på livet for sådan et barn? Nej, men, men som jeg sagde, så kan man jo altså også vælge at bortadoptere sit barn. Man behøver ikke at beholde det. Det er bestemt ikke den bedste start, men, men alting kan ikke være optimalt her på jorden. Og der er, er masser lige. af tilfælde, hvor man står i noget, man fortryder eller ikke har lyst til og hvor man nogle gange af alle mulige årsager er nødt til at gennemføre det alligevel. Ja, fordi vi har jo, det, er jo en, det er jo en måde at tænke på, hvor det hele tiden handler om, at vi skal have det godt, men ikke handler så meget om, hvordan vi så rent faktisk håndterer modstand i livet, øh, og, og, og ulykker og smerte af lidelse af alle mulige forskellige slags. Og der har vi ikke andet svar, end at så skal samfundet og de andre indrette sig efter, det enkelte menneskes behov, og hvor man fuldstændig glemmer, at der faktisk også er et fællesskab og nogle andre end en selv, som man også skal tage hensyn til. Serine, det du kredser lidt om her, det, handler, altså det leder hen til den kæppes, som du har med i dag, som lyder et samfund uden en religion bliver et samfund, som kun kræser om selvbestaltede værdier. Altså det her med en abortgrænse, det er jo i virkeligheden en selvbestaltet værdi, som vi så diskuterer i vores samfund. Hvorfor er, hvorfor er det et problem, at vi sætter de normer løbende i vores samfund? Mange årsager. Vi vil komme til at rette løbende ved vores værdier i, i historien. Det gør vi jo, det har vi gjort altid, så det vil vi også fortsat gøre. Min bekymring er, at hvis man har et samfund, hvor der, ikke, hvor der i mindre og mindre grad er en religiøs, åndeligt forstået myndighed i vores liv, som vi hele tiden kan måle os selv og hinanden i forhold til, så kan mennesket ikke undgå, og nu sagde du selv før, med det her med, at vi kommer til at lege Gud, og det er sådan en populær måde at sige mm -hmm. det på, og den er langt hen ad vejen rigtig, fordi det ender med, at det er det, vi gør. Men så vil mennesket øh, gradvist komme til at øh, tro på, at min egen dømmekraft er nærmest uforældbarlig. For når man ikke sammenligner den med noget, man hele tiden bliver korrigeret af, så bliver mennesket mere og mere opfattet sin egen tænkning som absolut. Men, og der er, lige til en mm. med, der er en klassisk, utrolig klog skældning i, i tanken om samfund og religion, hvor man siger, at hvis mennesket mister den absolute myndighed, altså det absolute er noget, der er noget andet end os, så vil det trække det absolute ind i sig selv og glemme, at alt, hvad vi finder på og udtænker og forstår, er relativt. Og hvis ikke man står den præmis, at vi lever i en relativ virkelighed og er omkranset af en absolut så ophøjer vi vores egen tankegang til det absolute. Men er du ikke allerede ud over det, at når du siger, at du er faktisk for fri abort, det vi diskuterer her, det er grænsen, så har du jo allerede taget en beslutning om, at i det tilfælde, op til 12 uger, så er det i orden at, betale, at tage den beslutning, men 18 er så ikke i orden. Det er jo ikke sådan, at vi kan slå op i Bibelen og se, hvornår den grænse skal ligge. Så vi har jo allerede som samfund taget stilling. Du har som individ taget stilling til, at du synes godt, at vi i nogle tilfælde, så hvorfor er det, at det lige pludselig er galt? Fordi fordi de vi rykker det en smule. Det er ikke lige pludselig galt, det er gradvist galt. Og man kan sige, at det er jo i princippet grundlæggende galt. Men fordi at vi lever i et samfund, hvor vi, er, hvor vi er så fremskreden i den sekulære verden, og, og i, i en erfaring af, hvilke frygtelige skæbner, der kan komme ud af helt at afvise abort, så har vi besluttet, som de syndige mennesker vi er, at vi er nødt til at gå på kompromis med vores, med, med vores idealer en gang imellem. Hvis idealet er aldrig at tage liv, så er vi over grænsen, det har du fuldstændig ret i. Men sådan er det jo i den kristne verden. Vi slår ikke op i Bibelen, som du siger. Der står ikke noget om, hvornår den grænse skal gå. Vi er nødt til selv hele tiden at tilpasse øh, vores, hvis den er der, troen på Gud med vores øh, værtslige liv. Og sige, vi gør det så godt, vi kan. Jeg siger bestemt ikke, det er optimalt godt. Og når jeg sidder og siger her, at jeg er tilhænger af fri abort, så er det ikke noget, jeg siger med jubel i stemmen. Det er noget, jeg siger, fordi det er et nødvendigt onde. Og sådan er det at være et menneske på den her faldbarlige jord. Har du det på samme måde, Birgit? Jamen, jeg kan godt følge Syrines tanker om, at, øh, at når vi gør os selv til centrum i universet, altså, så, så kommer der jo et andet perspektiv nødvendigvis. Øh, og, det, og det ser vi jo i vores tid kulminere i virkeligheden, at det er individtænkningen, som trumfer alt. Men man glemmer bare, at selvom vi sætter alle individer fri, altså sådan helt fri, så, altså vi forestiller os ligesom, at vi som sådan nogle partikler kan svømme rundt i en, i en eller anden form for suppe, uden at støde ind i hinanden. Vi glemmer, at jo mere frihed vi giver os selv, som individer og hinanden som individer så vil vi også komme til at stå ind i hinanden og den individtænkning eller rettighedstænkning som ikke inkluderer særlig meget pligt og ikke har særlig meget øh, stoisk øh, tænkning eller, eller altså for, stoiske forventninger til sig selv og til andre om at nogle gange netop som du siger Syrine så sker der noget eller der er, der, der er noget i livet som en smerte forskellige former for lidelse ulykke og, og, og, og dårlige beslutninger og, så videre. Øh, og det skal du leve med og vi har aldrig, vi har ikke rigtig svar for, hvordan man så faktisk lever med den lidelse. Vi har kun hele tiden en, et forsøg på at flygte fra lidelserne. Og det gør, at, at vi faktisk øhm, beskytter os selv imod, eller kan beskytte, kan beskytte os selv. Og det mener jeg også, vi gør i meget vidt omfang Men hvorfor skal fra alle I... mulige realiteter fra og forholder os til alle mulige realiteter. Men når mennesket nu har udviklet sig, som det har, og vi har et demokratisk samfund med meget frihed, meget rettigheder, hvorfor... Man, hvorfor skal man gå ind i den ledelse, hvis man kan slippe for det? Det kan du jo ikke, fordi selvom vi sætter alle, alting frit, så er det jo, at vi kommer til at opleve, at vi støder ind i andre, eller at andre støder ind i os. For vi har jo ikke alle sammen de samme interesser. Både at vi støder ind i andre, men når du stiller spørgsmålet, hvorfor skal man egentlig finde sig i ledelse, hvis man kan slippe for den? Ja. Så er svaret også, at det er i mødet med lidelsen og afsagnet og modstanden, at et menneske lærer sig selv at kende. Det er jo ja, også det. der, man finder sine kræfter. Hvis man altid lever på flugt væk fra lidelsen, så vil man for det første blive sværere og sværere og mere og mere skrøbelig, og for det andet, er det også en af mine kæpheste, man vil blive dårligere til at sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det, når de lider. Så vores samtale vil simpelthen tage skade af det. Jeg vil gerne lige bringe os et andet sted hen i livet, nemlig den anden ende af livet, så at sige, til når vi skal dø. fordi Sorine, jeg ved, du har også nogle af de samme holdninger, når vi taler om aktivt dødshjælp. Hvad er, hvad er problemet der? Der kan man sige, men der er ikke et andet menneske, som der vil være ved et barn eller et foster. Der er det mig selv, der bestemmer over mit eget liv. Hvorfor skal jeg ikke selv have lov til at beslutte, om jeg vil afslutte mit liv? Debatten om aktiv dødshjælp er fyldt med centrale temaer. Og et af dem er, at det store argument i debatten er, som flertallet af danskerne jo mener, at det er indlysende, at man skal bestemme selv. Så når vi er vi opflasket i landet nu, efter en del øh, individuel tænkning, rettighedstænkning, er selvfølgelig, om ikke andet, så må man da i det mindste selv bestemme, når man vil dø. Det argument er fyldt med faldgrupper. Både fordi, det handler sjældent kun om en selv. Der vil også være mennesker omkring en, der bliver påvirket af, at man vil dø. Birgitte taler før om det personale, der skal udføre en scene af abort. Der er også personale, der skal slå mennesker ihjel. Det skal de også leve med. Og så er der den, ting, som er nok det, der ligger mig allermest på scene, og det er for det første, at vi ikke har lov til at, at skalte og valte med de liv, vi har fået i gave af Gud, men derudover, så kan vi også i frihedens navn opleve, hvordan friheden vender sig til tyranni, fordi den enkelte kan med tiden få en fornemmelse af, at hvis jeg skulle blive et menneske, som bliver meget syg eller meget afhængig af hjælp, måske meget bekostelig for staten eller for min familie, så kan det meget vel blive sådan, at det bliver et uudtalet forventning, at man beslutter, at man skal dø. Jo mindre, eller jo mere man kommer til at være et besværligt menneske, jo mere vil det ligge i tidens norm, at så har vi faktisk en, en løsning på det problem. Så du skal har du nærmest dø. en forpligtelse til at dø, det hvis du bliver en, en belastning. Ja, og det er derfra, at vi tror, vi tror altid, at den, den personlige frihed er lykkelig i sin essens. Men den kan også vende sig og blive tyrannisk og dæmonisk, fordi den kan blive... En pligt til at gøre noget, man dybest set gør for de andre skyld, og så er man ikke fri længere. Serine, jeg, jeg vil gerne spørge dig til, for jeg ved, at du mener, at friheden i virkeligheden er gået lidt amok. <laughs> altså, øh, at, øh, at de her værdier, som vi hylder i et øh, demokratisk samfund, øh, det giver os en meget, meget høj grad af frihed. Men at vi i virkeligheden kan komme til at oversætte den her frihed til individuelle rettigheder. Og det er også derfor, at vi for eksempel ser i den identitetspolitiske debat blomstre. Hvordan ser du den oversættelse? Det er sådan et gammelt teologisk udtryk, det her med, at dyderne går amok. Og det er meget beskrivende, fordi at frihed er i høj grad en kristen død, fordi hele fortællingen om kristendommen er, at Jesus kommer og sætter mennesket frit, blandt andet fra lovtænkningen, som vi har i andre religioner. Så på den måde så er frihed absolut et kristent begreb, men når friheden bliver revet ud af sin kristne ramme, og bliver til en højeste dyd i et sekulært samfund, hvor, som jeg var inde på tidligere, der ikke findes nogen etisk myndighed, man længere sammen retter sig ind efter, altså en, en, en, en goddom i magt, så kan friheden rase, og så bliver den, så bliver den en, en tilstand, som ikke kan sættes i forhold til noget, men ud over menneskets egen lyst og rettighedstænkning og krav og forventning. Så friheden bliver fra at være rykket til noget, man, øh, fra at være noget, man sådan er blevet givet, så man bliver løsgjort fra noget, til at blive sat fri til at være menneske, så bliver friheden en forudsigten. Den er ikke længere knyttet til noget, man er bundet til. Den er kun frihed, ubetinget frihed, en retning. Og når mennesker står med den horisont og kigger ud i det, så er der simpelthen ikke noget, der holder en tilbage længere. Og hvordan ser du, det manifesterer sig i den her identitetspolitiske debat, som vi ser nu? Hele vores identitetstænkning og woke bevægelse og hvad vi nu øvrigt kalder den, er, er i mine øjne næste næste fanatiske lag på, på frihedstænkningen, det er der, hvor man ikke længere blot vil være fri fra autoriteter, som vi jo fik taget et store opgør med med 68 og oprød og så videre. Det er ikke længere kun øh, de sådan etablerede institutioner i samfundet med at være fri for, eller den dominerende far, eller præsten for den sags skyld, skolelæreren, alle de gamle autoriteter. Nu vil man også være fri for Selve sin skabthed. Nu vil man også selv vurdere, hvilket køn man har, hvilken, øh, øh, hvad kan man sige, hvilken identitet, der er min aller, aller Og når friheden er blevet så absolut, som den er i dag, så har mennesket til sidst ikke andet at gøre, end at kigge indad og spørge, hvad føler jeg selv, jeg er? Og det lyder som en floskel, men det er stadigvæk en overskrift på de seneste mange årtier. Så er det følelsen, der bliver ledetråden. Men er man når man mennesket... ikke netop den der herre i eget liv, som selv kan beslutte det? Er det nødvendigvis dårligt? Det er dårligt på den måde igen, som Birgitte ind på, at man kan komme til at tyrannisere sin omgivelser og, vide, og hele tiden at have sin egen følelse som, som retningstråd i livet og som myndighed. Og så skal vi sandelig heller ikke glemme, at det er en meget, meget udmattende måde at leve på. Identitetstænkningen og individets frisættelse kan måske være en gave for folk, der er stærke, selvstændige, har haft en tryg opvækst, ved nogle hvem de er i verden. For alle mulige andre mennesker, der er langt mere usikre og søgende og, og sådan, egentlig ikke ved, hvem de selv er, der er det store til selvbor i forhold til at konstruere sin personlighed jo et skrækscenarie, fordi man ikke ved, hvad man skal gribe til. Så meget af vores rådvildhed og ensomhed og mismod, alt det, som masser af mennesker øh, generelt lider af i den vestlige verden, er det også et produkt af, at vi er alt for frie. Birgitte, er det ikke meget godt, at vi kulturelt flytter os som mennesker hele tiden? At vi ikke står i stampe? At nu er der nogle andre frihedsmuligheder, øh, så det giver os også en ny mulighed for at definere os som mennesker? Mm, jamen, jeg er faktisk enig med Surini, at det er fordi, vi har et ideal, som er kulmineret, altså, øh, og som simpelthen også begynder at vise sin frangside, det er i virkeligheden det, der er på spil, når vi snakker om voguebevægelsen. Øh, som jeg ser den bevægelse, så, så udtrykker den i mine øjne, at man på den ene side vil have friheden. Man vil, ikke bare, altså man vil faktisk have friktionsfriheden. Mm. Øh, der er simpelthen ikke noget, der må støde ind i en. Man må ikke føle sig fremmed, man må ikke føle sig misforstået, man må ikke føle sig forkert på nogen måde. Men jeg skal helt så sige, at vi føler os alle sammen fremmed. Og vi føler os alle sammen fortabte. Og vi har alle sammen en lidelse, og vi har alle sammen en skam og en utilstrækkelighed. Og den håndterer vi så godt, som vi nu kan, fordi det skal vi. For nu at sige det kort, du skal have et kors. Du skal have et kors i dit liv for at vide, hvem du selv er. Du skal have en smerte, fordi den, er, den definerer dig. Det er der, du lærer dig selv at kende. Men de har... De har en dobbeltbinding, fordi de vil gerne have den ubegrænsede frihed, men samtidig vil de også godt, at de bliver nødt til at have et kors. Og det kan de ikke finde andre steder end i mikroaggressioner og alt sådan nogle ting der. Øh, og det er, det, det er deres ambivalens over for friheden, som gør, at de står der, hvor de står. Lille, og de tale, møder os andre på den her måde. Meget lille tale, Birgitte, jeg er meget enig med dig, men jeg tror ikke, de selv er klar over, nej, at de, nej, at de, at de nej, savner et kors det og tror jeg ikke. Det er jo derfor, at de er så super krænket, ja, fordi, fordi de precis. sådan set tror, ja. at de er... Ja. Øh, de er i stand til ja. at være ubetinget frie. Ja. Men jeg tror, at helt ret ja. underbevidst har mennesker ja. brug for at have den modstand. Ja, og, og, og det er fordi, de, de, de er ligesom, så at sige, indoktrineret eller opvokset med det her herskende ideal, som jo findes i vores samfund. Vi lever i et, et meget stærkt demokrati, som endda er underbygget af velfærdssamfundet og den gode stat, som vi kan stole på. Så nogle ting findes jo altså ikke særlig mange andre steder i verden. Det gør selvfølgelig, at vi har er vokset op med en dyb, dyb tro på fred og frihed, og det bare kan eksistere. Og vi glemmer simpelthen, at der er nogen som helst andre i vores eget fællesskab, men også omkring os, som kan have nogle andre interesser, end vi selv har. Og nu vi er begyndt at tale om både identitet og kultur, så vil jeg gerne springe videre til din kæphest, Birgitte. Birgitte Kusovic, din kæphest lyder... Vi skal forstå, at vi aldrig får et multikulturelt samfund, men derimod et samfund med flere folkefærd. Hvad mener du med det? Jamen, hvis jeg skal sige det sådan meget kort, så er det jo, at vi har snakket meget om multikultur som noget, der beriger vores samfund. Og vi kan godt lide metropoler, både som vi kender dem altså i København og, og måske også Aarhus, men også sådan ude i den store verden. Metropoler med, med Little Italy og Chinatown og, og alt det der. Men... men jeg vil sige multikultur egner sig bedst som begreb til at beskrive den form for tilstand i metropoler, hvor du har kvarterer, der ligger adskilt imellem hinanden, tæt imellem hinanden. Men hvis du har men en anden... trods alt stadig er et samfund, der ja, samme eksisterer. Lige præcis. Men hvis mm. du har en anden folkegruppe, som er så stor, at den faktisk har en ghetto eller hvad vi skal kalde det, en minoritetsgruppe i hver eneste en eller ja. by, stort set, så kan vi ikke længere kalde det for multikultur, så bliver vi nødt til at kalde det for noget andet, fordi det er faktisk ikke længere noget, der bare angår kultur. Det er en stat med flere folk, kalder jeg det, fordi det er politik. Og det er gruppedynamikker, øh, som i virkeligheden, altså for mig er der en meget stor pointe i, at denne her multikultur- eller diversitetsheligholdelse, øh, øh, som vi har i vores samfund og søn, glemmer fuldstændig at inde i det rum, der støder vi ind i hinanden. Og det vil sige, at det er faktisk meget sværere at være et individ i det rum, fordi du bliver hele tiden mindet om, din egen gruppe tilhør, dit eget gruppetilhørsforhold, og når du står over for andre, ved du også med det samme, hvilken gruppe de tilhører. Og det er meget svært at bare forlade sin eget tilhørsforhold og træde ind i den anden gruppe. Når jeg taler om et folk, og nu taler jeg meget kort her, fordi vi har jo ikke så meget tid, og jeg kunne sagtens tale meget længe, <laughs> men man må så læse de artikler, jeg har haft øhm, skrevet om det. Men altså et folk øh, beskriver jeg jo så ud fra, altså, hvad er det selvfølgelig for en race eller etnicitet, man tilhører. Øhm, hvad er det for en kultur og religion, man, man tilhører? Og hvad er det for en historie, og hvilket sprog taler man? Og det er sådan nogle meget afgørende træk, fordi nogle af de her træk er ret svært at forlade. Selv hvis man gerne vil, så vil man stadigvæk blive associeret med, at man tilhører den ene eller den anden gruppe allerede alene på sit ansigt, på sin hudfarve. Øh, og det, det kan vi godt moralisere over, at det er for dårligt, at folk de dømmer på forhånd. Men, men, men hvis vi påstår, at vi fuldstændig kan sætte os ud over det, så lyver vi jo. Og det det, det altså jeg, jeg, jeg vil gerne have, at vi holder op med at lyve om alt det, der kalder altså, sig gøre. Når du siger, at vi kan ikke få det her multikulturelle samfund, så ved jeg, at du også samtidig mener, at udlændingspolitikken <tøk> i virkeligheden har været nytteløs, øh, har spillet for lidt, øh, fordi den er blevet ført på en forkert præmis, altså at kulturidentitet er så ned nedarvet, at selvom vi forsøger, så kan vi ikke lave integration med politik. Nej, fordi det, der sker i vores samfund, det er noget, der sker i, i civilsamfundet. Det her os og dem, det er ikke noget, der er politisk dikteret Tværtimod, vi har de stik modsatte politiske Men idealer. Men der vil jo være mange øh, politiske partier, som vil synes, det var en enormt provokerende påstand at komme med. Altså hele højrefløjen, der er jo mange, der har defineret sig netop ud fra udenlandspolitikken. Ja. Altså for eksempel Dansk Folkeparti. Du kan vel ikke mene, at et... Et parti som Dansk Folkeparti ikke har haft reelt påvirkning mm, jo, på nej. de samfund, vi lever Jamen, i. Jamen, det har ikke løst problemerne, fordi problemet kan ikke løses politisk, fordi det er noget... Det er også dem, eller det er hvis du vil kalde det, det det, er ikke noget, der bliver udfoldet politisk øh, i særlig stor stil. Eller du kan sige, der er nogle reminiscenser, eller noget, der kan minde om det, eller føre til det, eller hvad ved jeg i politik. Men også dem er noget, der udfolder sig i civilsamfundet. Og det udfolder sig, når vi ikke vil gifte os med hinanden, når vi ikke vil bo i nærheden af hinanden, når vi ikke vil gå i skole med hinanden, når vi i fremtiden heller ikke vil dele arbejdspladser. Vi vil ikke have hinanden til læge, til taxichauffør, til flyttemand, til kassedame, til politiker, til politimand. You name it. Fordi det er jo det, som er det vigtige spørgsmål ind i alt det her. Vi kan ikke løse spørgsmålet om, hvordan vi segregerer os fra hinanden. Og det vil jeg godt lige vende tilbage til. Men først så, Rine, bare lige en replik til det her med at udlændingepolitikken har spillet for lidt. Min replik lige nu er, at at lytte til Begitte er en meget Fint og interessant oplevelse, fordi da jeg startede debatten i debatten for 25 år siden, der var der jo mennesker, der sagde det, begitte sig nu. Og de blev lynchet simpelthen. Så på den måde, altså hele fortællingen om, at det her er et kulturelt spørgsmål, der bliver afgjort ude i civilsamfundet, politikerne kan ikke gøre den helt store forskel, selvom jeg nok vil sige, at Danes Folkeparti har absolut betydet noget, for det ville have været meget værre, hvis de ikke var kommet til verden. Men hele begittets analyse af, hvor svært det er at leve sammen med mennesker, der er meget forskellige fra en selv, er fuldstændig korrekt. Og vi har diskuteret det nu i flere årtier, og nu står vi der, hvor begitte tager faklen op. Og det er meget godt, du gør det, begittet. Jeg er meget glad for, at du gør det. For der er andre, der er ved at køre tør i det. Og jeg, jeg, de største tæsk, jeg har fået i debatten i alle de år, det er på grund af det tema, der, fordi dengang var folk dybt forarvet, når man sagde det, du siger nu. Nu kan det siges nogenlunde frit, fordi vi kan simpelthen se derude, at det er sådan, det er. Så dit spørgsmål med det i forhold til, om indvandrer og integrationspolitikken har spillet for lidt i store træk, ja. Men det betyder ikke, at der ikke er masser af muslimer, der lever i fred og fordragelighed i Danmark, og holder af landet og tager flaget på, når landsholdet spiller og alt det her. Mm. Selvfølgelig er der noget, der er gået nogenlunde, og der er nogen skæbner, der er blevet samlet op af aktiv indsats af gode mennesker. Men i et stort træk har spillede spillet for lidt, og jeg er lige så bekymret som Birgitte, når vi ser ind i fremtiden. Og vi mere og mere vi ser det, som hun kalder den der, øh, hvor man øh, med vilje adskiller sig, uden at være helt klar over, hvordan man gør, Men inden vi lige, er det, det er det, umærkeligt sker. Inden vi lige kommer til fremtiden, så vil jeg bare lige holde fast i det politiske, fordi det her er sådan en salon, hvor vi diskuterer meget politik. Øh, lad mig prøve at give et eksempel. 24-årsreglen. 24-reglen var reglen om, at man skal være 24 år for at få familiesammenføring med sin ægtefælde, som jo netop bliver indført for at bremse familiesammenføring og skærme særligt unge kvinder for tvangsægteskaber. Og selvom tvangsægteskaber er imod vores værdisæt i Danmark, skal vi så bare med det, I siger her, lad det udfolde sig. Det er jo netop et sted, hvor man politisk har forsøgt at påvirke nogen hen i et værdisæt, som ligner det, vi i udgangspunktet kommer fra. Altså lade. 24-årsreglen udfolde sig, eller hvad mener du? Jeg mener, om den jo præcis ikke har været et, et, et værktøj, et politisk værktøj til at forandre en, en, en kultur, og at det har været gavnligt for integrationen. Jo, og derfor så vil jeg også sige, at nogle af de store beslutninger, der er blevet taget, og det der er en af dem, og selvfølgelig de helt konkrete beslutninger om, hvor mange man vil have ind, hvad man kræver af dem, der skal have dansk statsborgerskab, alle de der ting, som man kan politisk trods alt påvirke en lille smule. Jeg tror, det har betydet noget. Det er derfor, jeg siger, at havde vi ikke fået det systemskifte i 2001, hvor Dansk Folkeparti fik stor indflydelse, så havde vi lignet Sverige mere nu, end vi gør. Så på den måde kan politik selvfølgelig godt gøre noget. Politiet er også langt mere øh, åbenbart bedre til at klare bandeproblematikker, end de er i Sverige. Så nogle ting er gået godt. Det, det, det skal slet ikke. Det vil jeg bestemt ikke nægte. Jeg vil gerne lige spille et uh, klip uh, for jer uh, i forhold til noget af det, du siger, uh, Birgitte. Uh, det stammer fra Rasmus Stoklund, uh, Socialdemokraten Rasmus Stoklund, som for et år siden talte i Folketingssalen under en, uh, en debat om at afskaffe 24-årsreglen. Lad os lige høre, hvorfor han synes, at det var en dårlig idé. Der er jo desværre masser af lovgivning, som det har været nødvendigt at indføre i det danske samfund, fordi den indvandring, der har været fra stormilmøsten siden 1983 især, har forandret øh, vores samfund og nogle af de udfordringer, vi står overfor, og har skabt et behov for at indføre lovgivning, som ikke er så liberal, som den kunne være, hvis folk bakkede op om demokratiet og frihedsrettigheder og ligeværd mellem mennesker, uanset deres køn og seksualitet, eller hvad ved jeg. Ja, Birgitte, det er vel præcis det, du øh, siger her. Det er meget svært at bare få folk <tøk> til at bakke op om demokratiet og frihedsrettigheder, så hvad skal vi så gøre, hvis vi ikke skal lave politik? Jamen, altså for det første, så vil jeg lige sige, at der er jo rigtig mange, når man laver de her spørgeundersøgelser, også blandt indvandrere i Danmark, også dem fra Minab-landene, som, som siger, at de, at de tilslutter sig til demokratiet. Men, men, men det handler ikke om de her erklæringer. Det handler om livsformer. Og for mig er der en stor pointe i, at vi bliver nødt til at tale om os selv, som ikke bare som... Altså, vi skal ikke tale om os selv som kulturkristne og kulturmuslimer, fordi det, det er jo bare at sige, at vi tilhører et fællesskab, som vi så ikke rigtig er grundfæstet i. Nej, vi skal tale om os selv som det, som jeg... Lidt provokerende, men altså faktisk, jeg mener det, vi er kulturdemokrater, og vi er også kulturislamister. Og det vil sige, det er ikke noget, der kommer af, at man har læst sin grundlov eller sin koran. Det handler om ens livsformer, og det er livsformer, som handler om, hvor, hvor, altså, hvordan indordner du dit liv, eller bliver du tvunget til i et kollektiv at indordne dig under nogle, nogle, nogle religiøse og også kulturelle øh, normer? Og jeg bliver nødt til at sige, at når vi ikke gifter os med hinanden, og det er altså faktisk øh, under 12 procent af dem, der kommer fra de store indvandrere med som gifter sig med danskere, 12 procent, lidt under 12 procent, det siger noget om, hvor, hvor kompatible vi er, fordi hånden på hjertet, både os som danskere, men også folk som er indvandrere. Hvis man ikke ønsker at gifte sig men nogle af de andre, så er det fordi, man godt ved, at der er noget ved de andre, som man føler simpelthen er for fremmed for en, til at man kan have det inden for dørene. Men er, de det unge unge mennesker, er det så ikke meget jamen, godt, at vi for eksempel har politik, som siger, lad om, os rive ghettoerne ned, jamen, lad os lave blandede gymnasier, jamen, fordi, nogle af de steder, hvor vi så faktisk kan møde hinanden jamen, mere, som har, kan lede hen til, at man ja, måske bliver gift vi med? Vi har en forestilling om, at hvis vi sætter folks kroppe i nærheden af hinanden, så vil der opstå noget magisk, et eller andet fællesskab. Men det, som der sker på gymnasierne lige nu, hvor de unge mennesker i stigende grad sådan set udfolder det, som allerede har udfoldet sig. At vi vil ikke bo i nærheden af hinanden, og vi vil ikke giftes med hinanden. Og, og problemerne har også eksisteret i folkeskolerne og børneinstitutionerne. Nu rammer det selvfølgelig gymnasierne, fordi når vi snakker demografi, så er den største indvandrergruppe blandt de unge. Og lige om lidt, så kommer de ud og har fået uddannelse og sidder alle mulige steder i vores samfund. Og så vil det være... Øh, også dem, der for eksempel skal udlægge vores danske historie, eller den der øh, gymnasielærer nu, som har skrevet om Danmark fra vikindtiden til terror. Og, og det er ikke et spørgsmål om, om folk har lov til at have nogle andre holdninger, eller udlægge øh, dansk historie på en anden måde. Men vi, vi ser jo bare et sammenstød. Men det er bare lige for at komme tilbage til min tråd. Når vi så ser, at de unge ikke vil gå i skole med hinanden... Og vi kan godt tvinge dem til at gøre det. Vi kan tvinge dem til at sidde i de samme klasselokaler. Det tyder jo så også på, at nu at de skoler, hvor der faktisk er en meget blandet elevsammensætning, jamen så går de bare ikke i klasse med hinanden. Jamen altså, hvad skal vi gøre? Skal vi tvinge dem til at sidde i øh, øh, det? Brunhvid eller hvad det hedder, hvad muslimer danser når du siger, at det her det nej, giver nogle vi flere kan ikke gøre spændinger, noget, Og vi kan ikke gøre noget. hvor leder det og så hen? Jamen for mig er der bare en stor pointe. Hvor leder det hen? Vi skal erkende en ting. Og det er, at når vi snakker om, hvad integration betyder, så betyder det faktisk, at vi gifter os med hinanden. Fordi hvis vi ikke gør det, så er det netop, at vi ser det, som vi ser nu. De unge, og os når de bliver ældre osv., så, videre, så, videre, så vil vi, have, vi vil ikke have noget med hinanden at gøre. Vi undviger hinanden. Og det er den eneste måde, vi kan undgå den undvielse. Det er, hvis vi faktisk både har en forælder fra den ene den for anden side. for mig lyder det som om, at du, sådan, du, du slipper lidt toget og ja, siger, jamen, jamen, vi må jamen, så jamen, vente at på, Nej, at det er Jeg har sådan set et glædesbudskab, og det er kærlighed. For, og jeg siger det også lidt polemisk, men jeg mener det faktisk. Fordi hvis vi ikke gifter os med hinanden, nu, så skal vi jeg, jo leve adskilt. Jeg har så lige en kommentar til alt det der, Birgitte. Fordi jeg kan følge dig langt hen ad vej, men det kan ikke nytte noget, at man siger, at vi kan ikke kan gøre noget. Det, mm. det er ikke et budskab at komme med. Prøv lige at høre her. Da jeg startede på den der debat for mange år siden, der endte jeg sådan set det samme sted. Det er sådan set for sent. Og det er jeg helt enig med dig i. Men det man kan gøre... Det er, og det var derfor, jeg meldte mig ind i i Head Højskole med kloge mennesker. Det er, at vi kan ruste så meget, vi kan på vores egen banehalvdel, så det ikke bliver de forkerte mennesker, der skriver lærebøgerne i skolen. Og så er der er en større bevidsthed i ungdommen om, hvad dansk kultur er og kristendom er. Vi kan godt ruste os selv. Men det, det, det er der, man lægger ja, kræfterne over. Men det, som er problemet, det er bare, at der er faktisk en konflikt imellem os. Og når muslimske elever søger sammen på nogle gymnasier i så stor stil, at de danske så på et tidspunkt begynder at vælge gymnasiet fra. Det kan man jo godt bebrejde og moralisere de danske elever, men, men man kan også moralisere over at de muslimske elever, at de søger sammen. Hvorfor vil de ikke? Og så videre. Lad os hæve os over moralismen og bare konstatere, at folk vil helst være sammen med nogen, der minder om dem selv. Så kan vi godt kigge på, på de unge mennesker og sige, at de tager en uddannelse, de er selvforsørgende osv., de overholder lovene. Er de så ikke integreret? Nej, det er de faktisk ikke. Men, fordi, det fordi, det, så fordi, et... fordi integrationen af det enkelte menneske kan ikke indebære desintegration af institutionerne i samfundet. Men, betyder det er en vigtig pointe. Ja, men Birgitte, det her er også en vigtig pointe. For du, det, du kommer med nu, det er et langt referat af 25 års debat. Og det er et rigtigt referat. Men du må ikke stoppe der, hvor du siger, Jamen, jeg siger, vi skal gifte os med hinanden. Men Jamen prøv det er høre, når, jeg er, ude, det er men når jeg er ude løsning. og møder folk, så, så bliver de vrede på men mig. Men vil du jeg siger, vi skal... dem til at gifte Nå, med hinanden? Nej, selvfølgelig. ikke. er det heller ikke nok at sige Men jeg, jeg vil sådan set bare sige til folk, prøv her, hvis I ikke ønsker det, og det er en henvendelse sådan set både til danskere og til indvandrere. Hvis, hvis I ikke ønsker at gifte jer med hinanden, så må I også tage det sure med det søde. Og det betyder, at for vi, kan godt, vi, kan ikke, vi kan ikke lave den aftale, at det er i orden, at vi ikke gifter os med hinanden. Men så må der ikke være etnisk profilering. Hallo, etnisk profilering er jo ikke kun noget, der finder sted, når politiet stopper øh, muslimske unge mænd i højere grad, end de stopper danske... Etnisk profilering, det er faktisk også det, der foregår på gymnasierne. Det er også det, der foregår, når vi ikke vil gifte os med hinanden. Det er det, der foregår, når vi ikke vil have hinanden til at lege en lejlighed ud til nogle af de andre osv. Etnisk profilering har mange former, og en af mine pointer er jo, at jeg har mange, men en af dem er jo, at vi kan ikke lave den aftale, at det er okay, at vi lever segregeret, men der må bare ikke være nogen animositet eller mistillid imellem grupperne. Så hvis vi insisterer på, at vi skal leve adskilt, så skal vi også stå inden for det type, den type samfund, som følger med. De damer, vi bliver desværre nødt til at runde af. Det er en enormt spændende debat. Tusind tak for øh, skarpe pointer. Øhm, men vi når ikke mere i den her salon. Sorine Godfredsen og Birgitte Kosovic tak fordi I kom. Velkommen. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. I næste uge får jeg besøg af anne Sofie Allap Og endnu en fondsmark nomineret, nemlig Peter Kuel Klitgaard. Jeg håber, vi høres ved i Østergaards Salon.